tunawaezaje kufanya vyema zaidi muktadha na vitendo kwa mtandao wa ujumui wa lugha katika hali nyingi kutumia lugha ya wachache kuna hitaji upumilivu mzuri utashi na udhibiti kwa kuwa uzoevu wa mtumiaji katika kutumia lugha za wachache wingiliana dadarsari na shida wasema Claudia Soria. Lengo la mtandao wa lugha nyingi unaojumuisha na uwakilishi wa watu wa kiasili lazima izingatia na kuzingatia urithi wa kijamii na uzoevu unaoendelea ukandamizaji wa wakoloni. Mtandao wa lugha nyingi hauwezi tu kutamani kuwa uwakilishi lakini kwa kuzingatia historia ya koloni lazima pia itafute kukuza mazingira ambayo yanaboresha uwai na ujifunzaji wa lugha za wenyeji kwa kwa na kwa watu wa kiasili wasema Jeffrey Anzlos na Ashley Karanto Morford Wdzana na watoto wa Mapuche ukuwa pamoja na teknolojia na intaneti Mtandao ni mahali ambapo watu hawa wanaweza kukaribia mapuzugun. Adithi za watu lazima ziandikwe, na zinaitaji kuandikwa au kuzungumzwa katika mapuzugun. Adithi zetu la, si lazima ziwe za mashujaa wao, hukoo mataifa ya kikoloni na baada ya ukoloni yanaposherehekea. Historia yetu ni adithi ya kila mapuche ambaye alinusurika na dhiki na jeuri mwanamke ambaye alilazimika kuhamia mjini ili kupata mshahara wanawake na wanaume waliorudi kutoka mjini lakini hawapakuwa na nafasi tena katika nyumba zao na iliwabidi warudi mjini na mizizi yao ikiwa imekatwa na bila maali pa kurudi matukio haya na kumbukumbu za kila mtu wa mapuche hujumuisha kumbukumbu yetu ya pamoja kama watu wasema kim, kimeltue project katika hii ya mutasari wa ripoti yetu ya hali ya lugha za mtandao tunaleta pamoja maarifa tofauti kutoka wachangiaji wetu kwenye ripoti hii Na vile, vile kutoka kwa mwaka wetu wa 1002 komunitisa kondoa ukoloni wa lugha za mtandao unaokutana. Kuelewa mktadha changamoto na fursa mbalimbali zina, zinazo zinazohusi lugha nyingi duniani na mtandao. Kujiuliza na kujiuliza maswali manne muhimu kunaweza kutupa njia za kufikiria na kuboni mtandao wa lugha nyingi zaidi. Swali la kwanza, nguvu na nza nani? swali la pili maddi ni ya nani? swali la tatu teknolojia na viwango ni vya nani swali la nne miundo na mawazo ni ya nani. swali la kwanza nguvu na dasimali nza zani Muktadha. Uchanganuzi wetu watu na uzoefu wa maisha wa watu weka wazi kuwa kutangwa kwa lugha katika wa lisi na mtandaoni ni itu idadi ya watu wanaozungumza lugha hiyo lugha za kiasili usungumzwa na raia wa zaidi ya mataifa sita ya kiasili duniani kote ambao walikuwa kazi wa msingi wa sehemu kubwa duniani hadi ukoloni na mauaji ya laiki yalipoharibu au kupunguza watu na lugha zao. Lugha kuu katika baadhi ya mabara yenye lugha nyingi tofauti kama vile Asia na Afrika zinazozungumzwa na kusainiwa na mamilioni ya watu aziwakilishu vyema au wakati mwingine hata kidogo mtandaoni tazingatia ugaibuni ya watu wanaozungumza lugha kama aina nyingi tofauti za kiarabu, kichina, kiindi, kibengali, kipunjabi, kikamil, kiurdu, kiindonesia, kimalay na kiswahili au na kadhalika katika nchi na mabara tofauti ni wazi kwamba hizi lugha zilizotengwa mtandao hata kama zinaweza kutawala zingine ndani ya maeneo yao. Aina hizi za kutengwa kwa kidijitali na kutengwa sio bahati mbaya, usababisha na miundo ya kihistoria na inaendelea na michakato ya mamlaka ya upendeleo. Pia wanamaanisha kuwa rasmali zinazoingia katika miundo mbingu ya lugha kutoka kwa na wasomi serikali na kampuni za teknolojia tayari zimeelekezwa kwa eneo fulani yani Ulaya na Amerika Kaskazini na lugha fulani yani Kiingereza na lugha zingine za Ulaya Magharibi ya uropa na Amerika Kaskazini jamii za wenyeji weusi, na zilizotengwa zinapata ugumu kuhifadhi lugha zao katika vizazi vyote Asal za ukoloni na ubepari, usababisha na kuingiliana na mifumo mingine ya ubaguzi na ukandamizaji kama vile ubaguzi wa rangi mfumo dume chuki ya watu wa jinsia moja uwezo utabaka na utabaka hii ina maana kwamba lugha fulani hasa lugha za kikoloni na za ulaya ndizo zinazojulikana zaidi mtandaoni iwe zinazungumzwa au la na idadi kubwa ya watu duniani inamaanisha pia kwamba kunapokuwa na habari na maarifa katika lugha zingine zilizotengwa zaidi yaliyoomo katika lugha hizo upunguzwa na nani anayeweza kuzifikia na kuziunda au kuzuia wengine kutoa habari mbadala kwa mfano kwa wa ya ya mtandaoni na wateakati za wanawake katika Kisinaala au wa maudhui chanya ya watukuchu na wale mwavu katika Kibangali au Indonesia. Kwa sababu lugha ndio kiini cha sisi ni nani. Kutoweza kujieleza kwa lugha zetu wenyewe na kwa ukamilifu wa nafsi zetu nyingi ni aina ya furugu. Lakini watokea kutengwa huku ni kwa kwa njia zingine kama oda ukosefu wa maudhui ya kidijitali ambayo ni haki za wanawake ya kirafiki ya haki za binadamu na yenye heshima ufanye nafasi za mitandaoni, ambapo mawasiliano hasa kufanyika katika lugha za kienyeji chuki dhidi ya wanawake watu wa na walio wachache koko na wazi wa vyombo vya habari vya kidijitali ambavyo vinapenga masimulizi ya kawaida ambayo yanasalia kudhiiriwa na dhana potovu mbaya. Hii inazidisha matamshi ya chuki na unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Mtandaoni aina hizi za ukatili zinaenea hadi kwa watu wa asili waleti na jumuiya za dini ndogo kwa malemavu na watu wanaojiweza kitofauti na jumuiya nyingine zilizotengwa wakati huo huo jamii hizi zinatumia mtandao kupigana dhidi ya aina tofauti za unyanyasaji wa vizazi dhidi na lugha zao. Jeffrey na wanavyochanganua ku street 1380 zenye zaidi ya lebo 35 za lugha za kiasili na maneno muhimu saba katika vikundi sitini vya lugha za wenyeji vinavyotambulika na serikali nchini Kanada Waligundua kuwa kupitia lebo za reli kwenye Twitter watu wa kiasili kwa Kanada na wengineko duniani wanaungana wanashiriki na nashirikiana katika ufufuo na kustawi kwa lugha za asilia kama walivyosema katika muktadha wa kijamii ambapo lugha za kiasili kwa ta Kanada zimelengwa kufufuka chini ya sera za ukoloni za kuiga mitandao ya alama za reli ya Twitter imekusanya muktadha wa kipekee na wamaana kwa watu wa kiasili kushiriki maarifa kuhusu lugha za asilia katika mtandao mbalimbali ilivyojumuisha katika utafiti wetu kuna mifano ya urejeshaji wa lugha na unganisho kwa waadhirika wa visasi vya zer za uigaji wa kikoloni vitendo Tendo la kwanza kutambua kuwa miundo na michakato ya mamlaka na mapendeleo katika taasisi na michakato mbalimbali inasaidia miundo msingi ya lugha. Tendo la pili akikisha rasimali za urez, urejeshaji katika lugha na jamii zilizotengwa ikijumuisha kujifunza lugha na upangaji lugha. Tendo la tatu uwezesha rasimali kuelekea kuunda na kupanua taarifa na maarifa kutoka kwa jamii zinazopitia aina nyingi za ugandamizaji uganda na unyanyasaji katika lugha za aina wanazochagua. Maadili na maarifa ni ya nani? Muktaba Historia na teknolojia ya mtandao inategemea mtazamo wa ulimwengu kutoka wa kwa epistemolojia za magharibi au njia za kujua na kufanya hasa As, zaidi mtandao uliundwa na unaendelea kutengenezwa na kutawaliwa hasa na weupe na asa udhurungi wanaume wenye upendeleo hii ina maana kwamba maadili ambayo mara nyingi huwa msingi wa usanifu na miundo msingi ya mtandao ni maadili ya uamuzi wa kiteknolojia ambapo teknolojia inaonekana kama sababu ya msingi na yenye manufaa ya mabadiliko yoyote ya kijamii na binafsi ambayo, ambapo lengo la msingi na dereva ni mtu binafsi sio kikundi ka kuongezea mtazama huo ulimwengu unatokana na enzi ya mwangaza karne ya 18 katika ulimwengu wa kaz, kazini kuelekea aina fulani ya sayansi na teknolojia inayotegemea busara tunachosahau ni kwamba isibati na sayansi ilistawi kote kusini mwa ulimwengu kabla ya karne ya 18 Mifumo ya kwanza waandishi na nambari kwa mfano Ilitoka Mesopotamia, Iran na Iraq ya leo. Hata kwa umakinifu zaidi tunasahau kwamba rasimali za kutaalamika ii ya dabbu ya sayansi na teknolojia katika kaskazini ya ulimwengu. Ikiu ilikuwa enzi ya dola katika ulimwengu wa kusini na rakati nyingi za ukoloni utumwa. Mauaji ya kimbari na uchimbaji wa rasimali kutoka Asia, Afrika, Amerika Kusini na visiwa vya Caribbean na pia visiwa vya Pasifiki. Misingi ya asili ya uziduaji na ubepare wa kisasa imejikita katika historia hizi za zamani za ukoloni na inaendelea kuwa sehemu ya mtaji wa teknolojia. Pamoja na rasimali za nyenzo kile kilicho arabia au kutoofishwa katika katika michakato hii ni aina zingine za kujua kufanya na kuwa ambayo ni vitabu visiviel vya magharibi kama maarifa asilia au maarifa ya wale kutoka duni za ulimwengu. matokeo mabaya zaidi ya hii ilikuwa lugha ambayo ni wakala muhimu wa maarifa kama tulivyokwisha sama hapo awali ilikuwa kushuka kwa dhamani kamili ya lugha zizizo za magharibi mwa Ulaya ndio mkubwa au upuuzaji mbaya wa aina za mdomo na sizizo za maandishi aina za lugha upendeleo wa maudhui yaliyoandikwa katika seti ndogo ya lugha za upendeleo unaendelea kutupotosha kulekea aina fulani ya maarifa yaliyoandikwa katika uchapishaji na taaluma ambayo uandikaji wa, wa kimsingi na data ya sindikaji wa lugha asilia au baadhi ya mfumo wa kiotomatiki ya, ya lugha ambazo ni sehemu ndo msingi ya mtandao kama vile Google tafsiri kama ana anavyofafanua Licha ya ukweli kwamba chini ya nusu ya lugha za ulimwengu ni lugha ambazo hazina mifumo wa uandishi na kudumisha mapokeo marefu ya simulizi lugha zilizo na mfumo wa alfabeti unatambulika sana na uliyoenea utawala wavuti. Wavuti uimarisha kutengwa kwa utaratibu ambao ni zile tu lugha zilizoandikwa zinazokuifadhiwa kwa siku zijazo. kupitia lugha tunapoteza zaidi ya maisha yetu ya baadaye kuliko tunavyotambua tunapopoteza aina zote mbili za usemi katika lugha tofauti na mitazamo mizima na ya ulimwengu na maarifa yaliyo katika lugha hizi wakati ambapo bin adam uko kwenye adhari ati ati za kuparomoka kwa sayari jumuiya za wenyeji na ujuzi wao wanalinda bioanuwai wetu na kuhifadhi yai kama tunavyojua Aisha tunajua kwamba kupotea kwa lugha kuna ushishwa moja kwa moja na kupotea kwa bioanuwai na wa mifumo ya kiekolojia duniani kote mtandao unaweza kuwa Mindo mbinu ya kusisimua na kuhifadhi na kupanua aina mbalimbali mbali za lugha na maarifa kwa sababu miundo yake ya tajiri ya midia inaweza kuiga na kuwakilisha lugha shirikishi zinapozungumzwa na za ishara na zaidi ya maandishi lakini muhimu kwamba hadi kali ya mtandao Aichake maitana maadili ya kolani bepari au mfumo dume. Je ni jinsi gani jumuiya za watu kuhifadhi na kuisha u... lugha na utambulisho wao? Na kushiriki maarifa yao kwa masharti yao wanyewe. Kwa mfano, katika jamii nyingi za wenyeji ujuzi fulani ni takatifu na upasi kushirikishwa waziwazi judi moja kama hizo zinazoongozwa na jamii ni Papariao teknolojia ya utambuzi wa usemi kwa teo maori lugha ya ki maori ya aotearoa ya new zealand jumuiya wa maori iliunda na kudumuisha teknolojia na data ya mpango u naamini kuwa aina hii ya uhuru wa data ni muhimu katika kuhakikisha kwa kwa kwamba ujuzi unashirikishwa kupitia lugha unatumiwa na waamau ya makampuni yanatafuta faida cha kufurahisha wakati wa kutambua dhamani ya teknolojia huria timu ya papari opya iliamua kutoongeza data zao kwenye hifadhi data huria kwa sababu jumuiya ya wamaori imenimwa imani na mapendeleo ya jumuiya nyingi za chansoria kwa upande mwingine ni mfano wa jukua huria ambalo limejengwa na jumuiya ya wenyeji ili kudhibiti data ya lugha zao vitendo tendo la kwanza unda shirikiana na ushiriki mindo msingi ya lugha kwa ajili ya mtandao ambao ni kwa ajili ya Ilio undwa ya umma iliyoundwa kwa maadili ya pamoja na ya jamii mioyoni mwao na ambayo inazingatia dhana za ufeministi na wenyeji za ukuu na umiliki tendo pili endelea kutoa changamoto na kukosoa miundo msingi ya teknolojia ya lugha ambayo ina asili ubepari, umiliki uchimbaji wa kibinadamu na rebfu wa mazingira tendo la tatu tambua ya komba teknolojia za lugha uria na uria pia zinahitaji kuzingatia mpendeleo yao binafsi na kuheshimu jinsi jumuiya zilizotengwa zinavyojamulia na kufafanua wazi na kile wanachotaka kushiriki na ulimwengu teknolojia na viwango ni vya nani maktaba sekta ya teknolojia inawajibiki kikamilifu kukosefu sasa uwakilishi na usaidizi kwa idadi kubwa ya lugha za ulimwengu hata hivyo teknolojia kutoka kazini mwa dunia au globo north ukitaka inawajibika kuendelea kudumisha na kuongeza ukosefu usawa katika lugha na ukoloni wa kidijitali mtandaoni. kampuni kubwa za teknolojia ambazo zinabuni na kuunda mifumo mingi ya kidijitali zana maunzi na programu tunazotumia zinaweza kupuuza hitaji hilo kuunda mtandao wa lugha nyingi kweli kwa sababu azingatie au awaoni lugha zetu nyingi, kama semu, muimu, ya tunyingi 10000 zinazozungumzwa kama sehemu muhimu ya mdombingu ya mtandao baada ya wote wanajua kwamba wanahitaji kusaidizi wa lugha palette inapeleta maana ya biashara ama kwa lugha za kikoloni za Ulaya au lugha katika kile wanachoita soko zinazoibuka kwa lugha kuu za Kusini na Kusini Mashariki mwaishia zimeanza kupata msaada bora wa lugha kwenye majukua makubwa ya teknolojia huku yakiwa msingi mkubwa wa wateja wa kampuni hizi. Wakati huo huo, baadhi ya teknolojia za lugha zilizoenea, zaidi tunazo kwenye mtandao zinaundwa na kudhibitiwa na makampuni haya. Kwa sababu wana rasilimali, na uwezo. Wikipedia ni ubaguzi mashuhuri kwa sababu ni chanzo uria na inaungwa mkono na jumuiya zake za kujitolea kutoka duniani kote. Kujumuia, motisha za umiliki na zinazopakana na faida zana na teknolojia zinazohitajika kwa maudu ya kina. Ya, na siweleweka katika lugha tofauti zilizotengwa na kutoka kwa jamii zilizotengwa na kutoka kwa jamii zilizotengwa mbaya zaidi au kuzidi teknolojia za lugha ambazo zinajengwa kwa sasa na kampuni hizi ni kubwa mifumo otomatiki ambazo zinategemea kiasi kikubwa cha data ya lugha kutoka kwa aina yoyote ya chanzo. la kama chanzo hicho kinaweza kuwa na maneno ya vurugu na chuki au maandishi ya makundi yaliyotengwa. Kama Joffrey na Ashley wanaeleza katika lugha nyingi za kiasilia kuishi na mitandao ya kujifunza ubaguzi wa rangi umatambuliwa kama changamoto kubwa kijamii ndani ya ekolojia Twitter. Asa kuna njia mbalimbali mbali ambazo mitandao hii inalengwa kikamilifu na maandishi uchochezi na mauhtui ya media wakati mwingine hujuisha hujumuisha matamshi ya chuki. Na aina mbalimbali mbali za watumiaji ikiwa ni pamoja watu halisi na roboti automatiki upande wa watumiaji wa roboti akaunti hizi zinaonekana kufuata mifumo sawa na usambazaji wa habari potofu na mara nyingi usambaza maandishi yasiyo ya maana yanayoakisi uchanganuzi wa jumla na uzalishaji wa yaliyomo ikiwa kampuni ajali vya kutosha kuhusu matokeo ya kosefu wao wa lugha ya ndani na nomktadha basi inaweza kusababisha madhara yasiopimika na furugo tendaji nchini Myanmar ambapo Facebook au Meta kimsingi ndio mtandao wanarakati waliona kampuni hiyo kuhusu tamshi ya chuki kwa miaka mingi kabla kuwa, ya kuanzisha timu ya lugha ya kiburma Mnamo mwaka 2015 Facebook ilikuwa na wazungumzaji wa wakiboma kukagua maudhui na watumiaji milioni 7.3 waliofanya kazi nchini Mianma ukosefu huu wa umakini wa lugha na muktadha ulisababisha nini ili kuwa umoja wa mataifa uligundua kuwa Facebook ilikuwa sehemu ya mauaji ya laiki dhidi ya Waislamu wa Rohingya nchini Myanmar. Ya kampuni hiyo ndio kiini cha kesi dhidi ya serikali ya Myanmar kwenye mahakama kimataifa ya ICC. Bila vile, vile, vile. otubochuki nchini in India. ya Waislamu Dalits na jumuiya nyingine zilizotengwa inaendelea na udhibiti mdogo sana. Licha It's India. 21. Licha India kwa soko kubwa zaidi la Facebook na kwa na baadhi ya lugha zinazozungumzo zaidi duniani. Kwa hakika kampuni inatumia asilimia the na nne ya tangazaji wake wa kimataifa walomalipo wa lugha kuhusu taarifa potofu nchini sinema za kimarekani ambapo ina inchi ina chini ya 10% wa ya ya watumiajaji wake asilimia kumi na sita obaki ni ya ulimwengu wote kampuni za teknolojia zinahitaji kutambua kwamba ujenzi wa teknolojia ya lugha unahitaji upana na kina cha rasimali muktadha wa kijamii na kisiasa na kujitolea kwa matumizi salama na ya kukaribisha ya dijitali ya lugha nyingi. Wachangiaji wetu wanazungumzea juu ya anuai ya mahitaji, changamoto na fursa katika kuunda uzoefu kama huo. Asa ukosefu wa miundombinu kutoka kwa ufikiaji wa mtandao hadi vifaa bora na teknolojia kwa lugha zote hufanya matumizi ya kidijitali ya lugha zilizotengwa kuwa ya kuchosha, ngumu, polepole pole na isiyowezekana. Tunatoa mifano michache yenye nguvu. Teknolojia ya lugha ajea mara chache kwa lugha iliyotengwa Donald anazungumzia kuhusu jinsi ilivyo nadra kwa nchi yake nchini Malawi kupata mtandao na vifaa vya mawasiliano kwa rais katika lugha zao aliwaoji wazungumzaji 20 wachindali kumi katika kati yao wakiwa wanafunzi na kumi kati yao wakiwa wazee wa jamii kati ya 20 waliowaoji ni watano tu waliokuwa na simu ya mahiri au simu ya sifa na saba hawakuwa na kifaa chochote wanaduka kati ya wanafunzi wote walikuwa na kompyuta ya mkononi. Kuhusu upatikanaji wa mtandao na nafunzi wa chuo pekee waliokuwa na uwezo wa kufikia kupikia vioo vyao au mipango ya data kibinafsi. Marathom mta, mtandawani ni nadra kwa watu wengi duniani kuweza kufikia kibodi katika lugha zao. Jumu ya nyingi zinapaswa kufanyia kazi kibodi iliyoundwa kwa ajili ya lugha za Ulaya na kubandika erufi kutoka lugha zao wanyao kwenye kibodi. Hii ni ngumu ya kutosha kwa kibodi ya kompyuta ya kibinafsi. Lakini haiwezekani kwa kibodi ndogo ya simu. Pia ni ngumu zaidi kwa lugha ambazo kimsingi ni za mdomo na hazina mfumo wa uandishi uliokubaliwa. Vile ana anatusimulia kuhusu lugha yake, anasema Kibodi hazina alama za saii sa za zapotek kuwakilisha sauti na toni za lugha zetu. Judy za kupata lugha za kiasili zimeandikwa zimekuwa katika miaka ya liliana kujaribu kufikia mwafaka wa umbizo sanifu kama zile za Kilatini. Umbiko liloelewa na kuadhimishwa kwa kiasi fulani na nchi za Magharibi na kwa namna fulani kukubaliwa na kuitajika na sekta wazungumzaji Hii ni ngumu zaidi kwa lugha kama vile Arente ambazo uchanganya sauti na ishara. Kama Joel na kadi walituambia kupitia mradi wa indigi moji. Iwapo unataka kwenye jamii iliyo katika hali ya taadhari au isiyo salama na ufikiaji wa mtandao au jaundwa katika yao wenyewe, kuna uwezekano kuwa kwamba utaweza kuandaa na kuonyesha vipindi kwa pamoja kwa na pamoja na jamii Paska anapendekeza watu wengi wa jamii ya upinde nchini Indonesia bado wana sintofamu ya teknolojia tofauti wala hawana ujuzi wa kutosha kuhusu jinsi ya utafutaji inavyofanya kazi jamii zilizotengwa katika maeneo ya upendelea kaskazini mwilimwangu pia zinakabiliwa na changamoto hizi za kutokuwa na udhibiti wa maisha na wakati mwingine mautui ya kuokoa maisha katika lugha zao wenye Jeffrey Nashle na waeleza mojawapo ya changamoto kuu ni mapungufu ya kiufundi ya teknolojia ya sasa ya kutafsiri lugha za kiasili katika muktadha wa Kanada lugha za kiasili ni kama vile unkum nememun chikumech au kipenda sokoamish la kungen na 4A wi wi ukipenda kree kimakosa kuwa Kijerumani, kiestonia, kifini, kivietnamu na kifaransa na kiteknolojia katika utafsiri wa Twitter. Kwa jumla udana anadibitisha kuunda maudhui ya dijitali katika lugha za kienyeji. Bando ni changamoto kutokana na kutopatikana kwa zana na utata wa zana zinazopatikana kuunda modhui katika lugha ya kienyeji kuna hitaji sana na ujuzi maalum changamoto hii inachangia ukosefu wa modhui ya kimendeleo katika lugha za kienyeji Teknolojia ilo ka zaidi katika mkabala wa juchini. chini ikiweka kipaumbele faida kuliko usawa na usalama Claudia anafafanua mbinu ya kampuni nyingi za teknolojia kuwa wazi sana wakati ambapo anasema ni utoaji wa teknolojia na vyombo vya habari unaaminiwa juu chini na makampuni makubwa na ushiriki mdogo au kutokuwepo kabisa kwa jumuiya za zungumzaji katika kesi mbinu ya kufadhili inaweza pia kuonekana kwa kuwa kidogo sana inapatikana chochote kinachotolewa lazima kiwe kizuri na kinakaribishwa kwa ufafanuzi. mara nyingi kampuni hutoa sulu zilizotengenezwa tayari bila kuzingatia mahitaji halisi matamanio matarajio ya wazungumzaji wa lugha ya wachache ni kana kwamba dhana ilikuwa kwamba wazungumzaji hao wanapaswa kushukuru kwa bidhaa au fursa watu wanayopewa haijalishi ikiwa ni ya kuvutia au muhimu kwa maisha yao vigairi mashuhuri kwa tabia kwa tabia hii inaonyeshwa na Van Esch na wengineo katika chapisho la mwaka 2019 ambao unasisitiza mara mara kwa mara itaji la ushirikiano wa karibu wa zungumzaji wa lugha wakati wa kupanga undaji na matumizi ya usindikaji wa lugha asilia hii ni nadra kuelewa miktadha ambamo jamii za lugha zilizotengwa uishi. na tofauti za muundo zinazoitachika ili kuleta lugha zao mtandaoni kwa njia tajiri na isiyoeleweka wakati Emna alipojiwa na Gamil kutoka sudan alizungumza kwa kiarabu cha sudan Kusema, Sudan ni nchi yenye makabila mengi na aina mbalimbali mbali za mila na desturi. Kwa hiyo kaskazini inazungumza lahaja ya Kiarabu. Hiyo hiyo inayotumia Na hiyo ni kwa sababu ya ukoloni bila shaka. Ingawa kwa mashariki na magharibi makabila inazungumza lugha tofauti za kienyeji, ni watu tu wanaweza kuizungumza na kuielewa. Kwa watu toka kaskazini ni nadra sana kupata mtu anayeelewa ispokuwa aliishi huko na kuingiliana nao. Asili ya lugha yetu ni lugha ya Kikushi. Ustarabu Kikushi na Kinubi ndio marejeleo yetu. wakati Adam ilipozama tulipoteza utambulisho wa kikushi. Hatukupata kamusi ya kusimbua lugha na kuitafsiri katika lugha nyingine. Lugha ya Kinubi hata hivyo inajulikana na kutafsiriwa. Lugha ya Kinubi inapatikana hata kwenye simu za Rununu za Huawei kama mojawapo ya lugha katika mipangulio ya Rununu. Kwa lugha za Mashariki na Magharibi azianziko labda lazimantipoa sijui ninahitaji kudhibitisha kwa upande wa kaskazini tunazungumza kiarabu sisi ni waafrika wazungumzaji wa kiarabu si waarabu modiana na emna yalimsukuma kusema wafuti inahitaji watumiaji wake wote wanaandika na wasioandika hata hivyo mabadiliko si ambacho ni wajibu madhubuti ya watumiaji. makampuni ambao kubuni ya kuendeleza programu lazima pia kuchukua jukumu kwa ajili ya kubuni ya badala ya mtandao inaonekana kwamba kila mtu leo anazungumza kuhusu kuwa mjumwisho na kupiga vita ubaguzi wa rangi ubaguzi wa aina nyinginezo za ukoloni ataebo ili kufanya mabadiliko kwenye wavuti mashirika yanapaswa kujadili jinsi yanavyoendeleza kutengwa Obunivu wa wavuti vuti wa, wa teknolojia za ufuti wamiliki wa kampuni za teknolojia wanapaswa pia kuchangia katika kufanya programu yao ipatikane kwa watumiaji wote njia moja ya kuchanganua kwa kina aina hizi tofauti za kutengwa ni kutambua kwamba msingi wa teknolojia ya kidijitali kanuni yenyewe mara nyingi iko katika kiingereza kuna lugha za programu chache sana kulingana na lugha zingine ambayo ina maana kwamba wanateknolojia wenyewe haja ya kujua kiingereza vizuri kwa kutosha kuweka ndani yake lugha ya programu C# kulingana na syntaxi ya Kiarabu na kaligrafi ni moja hapa mifano michache inayojaribu mtindo mkindo kwa jumla ingawa tasnia ya teknolojia inahitaji kuelewa jinsi Upendelewa wa lugha unavyosimbwa katika teknolojia na teknolojia wengi kama Jeffrey na Ashley walivyoweka utafiti wetu unaweka wazi kwamba ukuzaji wa lugha la kiasili Kwenye mtandao lazima ujikite ndani ya uchanganuzi wa kina wa mtandao teknolojia yenyewe pamoja na michakato ya kijamii inazunguka utumiaji wake Vitendo. tambua kwamba teknolojia ya lugha nyingi inamotui, ya na mada ile na kuunda na wazungumzaji wa lugha yenyewe ni haki msingi ya binadamu ambayo inahitaji kupewa kipaumbele na ya teknolojia na mashirika ya viwango na kungwa mkono na taasisi za kimataifa kama vile UNESCO. Jenga kielezo, taenda la pili jenga kielezo cha usimamizi unaongozwa na jamii ya kimataifa ni msingi ya lugha ambayo inafanya kazi ushirikiano wa mifumo na eshma na makampuni ya teknolojia na taasisi Tendo la tatu idhini ya majumuiya Jumuiya na maadili katika kuunda data na teknolojia ya lugha kwa kishakomba jumuiya za lugha zina uwezo na usalama juu ya kile na jinsi wanashiriki hasa kwa wale waliotengwa zaidi na mifumo tofauti ya kuingiliana ya ukandamizaji na ubaguzi Miundo ya mawazo ni ya nani? Kutoka kwa nambari na adili ambazo tumeshiriki tunajua kwamba miundo msingi ya lugha yenye maana na inayofaa inawezekana tu tunapozingatia mahitaji miundo, na mawazo ajumuya, ya jumuiya. ya lugha yenyewe lugha zilizotengwa zitastawi na kupanuka tu wakati watu walio wachache duniani watakuwa sehemu ya kujenga teknolojia Wasanidiaji wetu wanapendekeza njia mbali mbali za kuhakikisha ili. ikiwa pamoja na kampuni za teknolojia zinazoajiri, wana teknolojia na wataalamu wengine kutoka kwa jumuiya za lugha zilizotengwa pamoja na kuwasilisha rasilimali kwa kuwajibika wa jumuiya katika kazi. upendekeza wingi wa miundo na michakato inayozingatia miktadha ya lugha badala ya mkabala mmoja wa kimfumo. Kama Claudia anavyosema, wazungumzaji wa lugha ya wachache hawahitaji masuluhisho yaliyotayarishwa tayari. Mahitaji na mahitaji yao, au recursos, lazima asikilizwe na kujumuisha katika bidhaa ambazo zimeundwa kulingana na zile mahitaji miktadha jamii ya lugha mbalimbali za walio wachache inaweza kutofautiana sana na pia ni lazima ma suluhisho yanayotolewa Wachangiaji wetu pia wanaeleza wajibu wa mbinu za jumuiya zao za kuhifadhi na kupanua lugha zao kwa kutumia teknolojia zinazopatikana kwa Ishan anasema kama mtukuchu na mlemavu ninaamini kwamba ni lazima tutumie vyema rasilimali yetu zilizopo za kijamii kiutamaduni, kiutamaduni kiuta kiuchumi ili kufanya uzoefu matarajio yetu na matai yetu yaliyosikika na kuonekana sisi watumiaji wa mtandao lazima tuchukue jukumu la kufanya mtandao kuwa jumuishi na kufikiwa. Ishara nafafanua jinsi majukwaa ambayo yana miundo msingi bora simulizi na taswira inavyotumia zaidi na jamii yake kuliko yale yanayotegemea maandishi. Leo kwa lugha ya zapoteka, mazungumzo utumia zaidi ya e muandishi katika mtandao. Jukwaa la kijamii kama vile YouTube, Facebook, WhatsApp na Instagram. Wanakana kwa rasimali za kirafiki zinazopatikana kwa lugha simulizi. Majukwaa haya urusu watumiaji kupakia maudhui yanayonekana yanayoboresha ujumbe kwa jinsi watumiaji wanavyotaka uwasilishe bila kuangukia katika ukali wa kuandika. Ni majiko haya ambayo watumiaji wengi zaidi ulimwenguni mm. na yanatumia kwa jamii asilia. Kwa upande wa jamii ya Sierra Zapotec, Watumiaji wengi unganisha mtandao kupitia Facebook ambapo hutangaza tamasha za kitamaduni, dance, muziki, masimulizi, na tukio muhimu na matangazo kwa wamiaji na jamii za wenyeji kabla ya uviko 19 Facebook ilikuwa tayari ina jukumu muhimu katika kumboleza familia za wamiaji. kwani mazishi na mila zilipitishwa kupitia jukwaa jukwaa hili linatumiwa na baadhi ya jumuia za kusambaza takasambaza opia vipindi vya redio na hivyo kufanya daraja muhimu kati ya njia ya mawasiliano ya analogi inatumika sana katika maeneo ya vijijini kama vile radio na fasio ulimwenguni pote ninayopatikana kila mahali kama vile kwa mtandao kwa wale wanaoweza kutumia njia man, za maandishi za lugha, lebo za reli zimekuwa njia kwa simu kwa jumui ya kuunganishwa kidijitali na kujifunza kueneza lugha zao wenye na kumazisha jamii nyingine pia kama vile Jeffrey Nash na yelezo katika muktadha wa kijamii ambapo lugha kiasili zote Kanada zimelengwa kufutwa chini ya sera za ukoloni za uigaji mitandao ya hashtag ya Twitter ili iliitisha wa kipekee na wamaana maana kwa watu wa asili kushiriki maarifa kuhusu lugha za asilia kwa mfano mtandao wa hashtag wa wanafunzi wanaojifunza lugha ya gwichin uliowahimizwa wanafunzi waanisha bon mowin yani ojibwe kuunda mtandao wao bile bile mtanda wa reli na vile vile mtandao wa lugha yani awin yani cree kwenye tuta uliyovutia moyo wanafunzi wa ulkuminu kuanzisha neno la siku lenye msingi wa twitter matumizi mapana na ya kibunifu maji haya ya umiliki na ya jamii zilizotengwa sababu muhimu kwa makampuni ya teknolojia kufanya kazi badala ya kuwapinga wakati huo huo Claudia anaonya kwamba wanarakati wa lugha kutoka jamii zilizotengwa wanahitaji kufahamishwa na kuratibiwa vema zaidi ili wasipoteze nishati na rasimali katika mchakato huu anasema ingawa ni ya kupongezwa mipango hii ya wanarakati inaelekea kuteseka kutokana na ukosefu wa ratibu mipango midogo na hata ugunduzi kidogo hii inasababisha tatizo kubwa sana kwa jamii ambapo rasili hazina kikomo Kupunguzwa kwa juhudi katika alizote mbili tatizo kuu liko katika ujuzi mdogo wa kile ambacho tayari kinachopatikana na kile kinachohitajika. kuondoa ukoloni wa teknolojia ya lugha kwa lugha za wachache ni muhimu kupata picha wazi ya kiwango ambacho lugha za wachache hutumiwa kwenye vyombo vya kidijitali. Ni mara ngapi na kwa madhumuni gani? Muhimu vile vile ni kujua kuhusu vikwazo ambavyo wazungumzaji wa lugha ya wachache ukabiliana hapo ikiwa anapajaribu kutumia lugha hizi je wanapata matatizo ya kifundi je wamezuiliwa na aina fulani ya paranoia ya kujiletea wenyewe Kwa vile kuandika kwa lugha waliowacha wachache ni aina ya kufichuliwa na ulimwengu wanze je watu ujeposha nayo kwa kugopa kudhiakiwa au kunyapaliwa, kunyanyapaliwa vile vile machache yanayojulikana, kuhusu amu, ya wazungumzaji wa lugha za wachacha kuhusu suluhizo za kidijitali. Ni nini wanachotaka au wanatarajia kupatikana? Ripoti hii imekuwa jaribio moja la kuelewa changamoto hizi na njia ya kusonga mbele kufanya vitu sawa tena na tena kwa lugha tofauti haitafanya kazi. Kwa mfano kuunda programu kwa kiingereza na kudhani kuwa itafanya kazi hivyo kwa kindonesian ni shida sana kufanya mtandao kwa bora ni kuhusu kubadilisha menendo ya nguvu kati ya watu sio tu kurekebisha masuala ya kiufundi na lugha nyingi kwenye mtandao ni mkusanyiko wa changamano wa kijamii na kifundi na kisiasa tunahitaji kuweka mahitaji ya jumuiya za lugha kwanza sio teknolojia au mtandao kufanya hivyo kwa njia hii kutafanya teknolojia na lugha kwa bora zaidi na muhimu zaidi kimsingi zaidi tunajua kwamba ni miundo na mawazo ya kile tunachokiita watu walio duniani ambaye atabadilisha miundo msingi ya luga yetu kuwa bora. inakuja wakati muhimu wa matumizi ya haraka ya teknolojia na muunganisho mapya katika Australia kati. Inawalika wenyeji kufikiria kile wangeweza kufanya na mifumo hii mipya. Bila vile situngo nguvu nyingine za ukoloni naweza kupachika na lugha na utamaduni ndani yake ili kuzifanya kuwa zetu vitendo tendo la kwanza teknolojia ya lugha katika muktadha mahitaji miundo na mawazo ya jumuiya za lugha zilizo na msingi wa ndani lakini zilizounganishwa kimataifa badala ya teknolojia inayochukua lugha moja kuwa inafaa yote Tenda la pili kuwa mbonifu kuitumia masafa kamili ya teknolojia ya mtandao ili kuchunguza ainai kamili ya lugha zilizojumuishwa simulizi, picha, ishara, maandishi ili aina tofauti za maarifa ziweze kuonyeshwa na kushirikishwa koraising na couracing Tenda la tatu kifunze kutoka kwa komiti ya asili kuunda teknolojia kwa lugha kwa heshima kumbukumbu za pamoja na za jamii wakati huo wa kupanga kile kitakachotokea katika siku za usoni six i am giving number six, I'm almost done I'm number 6 please you can no, no, leave no no i'm just uh, am <laughs> in number six, so leave me pasta salomon It's a long one.